buat boleh sambung habis hak apa lah <laughs> Majlis Taman sama melawati setiap hari sah, minggu pertama dan minggu dibuat. Masjid Taman melawati, majlis saya. dua masjid tu, satu masjid lama, je baru, masjid lama. Jadi masjid baru yang semua tu majlis saya, semua ni. Masjid lama dalam celah-celah taman perumahan, banyak siapa lagi. Taman melawati nang berde merdu tu nih maksud kita melawati kuantum majlis. Kalau pergi jini sebelum menampai-menampai tu Dekat jaya tu Dekat negara, jaya. Di negara, belakangan jaya giant berkiri Keluar, itu Dek-dek ke kanan Masuk ke bawah, belakang bawah tu Taman Melawati Dia tidak lama lagi, dia cool Itu macam baru tu, kalau masa-masa tu nampak belakangan bersaw macam baru Di dalam lagi, kekal sikit kat korang tu belakang kiri Sial contact Contact dengan apa Sekiranya so, lebih dia Yang ada buahnya rumah tu Ada celah-celah perumahan tu Kalau emang hmm. ha? tu lah tampak Lepas maghrib Tauhik kita kan sama kita Kau so, dia makulis Kau hmm. nak kata mana Nak ganti saya boleh Maksudak Maksudak Maksudak Minggu lepas dah Dua minggu lepas dah hmm. ni kena minggu dua. Bismillahirrahmanirrahim nah wa lahu wa nasallu wa nusallimu mana kita hmm? tak nak ke, tak sil mudah sakta dah ha surat so, biji sin nah eh mai Bismillahirrahmanirrahim Muka surat 3.4 <coughs> Mat fatha dibaca pendek Lalu mat dibaca panjang Nama pun matel itu maknanya panjang Tapi dibaca pendek Sebab-sebab Mat pataha yang boleh dibaca pendek apabila dibaca terus ataupun wasal Wasal dimaknanya sambung Dan ianya mengandungi makna saya Na dibaca artinya Na dibaca pendek Ana artinya saya <Syukur> Wala ana amilum ma'abatum Artinya ana Panjang lah sepatutnya ada alif kan Sepatutnya tetapi Dibaca pendek Dan diberi tanda bulat tu Tanda bulat tu Diletakkan di atas alif tu Akhirnya Alif tu tidak dibaca, tidak berfungsi seolah lah, tahu je Zero kan, mana kosong tu Zero kan Wala Ana'a Anak, hmm. anak tu kan ada alit juga panjang Tapi anak tu ada walaupun ada alit Tapi dia boleh tanda bulat tu Akhirnya dia baca pendek Makna tu tak sama Anak saya Dalam masyarakat anak tu saya lah Kenapa? Memang sebegitulah yang tertinggal <tuh> Yang tertinggal <tuh> Dia pula Dia beritahu Asim dia tu Ana tu tidak dibujur. Ada ada ana di tempat lain dibujur panjang ada. Ada ana di tempat lain dibujur panjang, tapi ada sebagian sebagian besar dibujur pendek. Kenapa? Warna apa? Kadang. Itulah yang dengar. Di antaranya seorang kuliah ada hafal gunut. Kemudian ada nama. Waman <tuh> Amia. Waman Amia faalaiha. Waman alaikom bihazir. Qul inka nil-rahmani wa anu fa'na awalul abil Apa anah? Pendek Qala subhanaka muktubtu ilaika wa anu awalul muminin قُلْ إِنَّ الضَّلَالَةَ كَانَتْ لِآبَائِهِمْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 35 قَالَ فَجْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 36 الْإِيمَانُ كَذَلِكَ وَهُوَ يُخَاوِرُ وَأَنَا أَسْلَمُ مِنَ غَمَامٍ Mau itu nanti dibaca pendek. Nah, cuba ciput. Kena ramai-ramai. Kena one by one. Ramai. Ramai. Pantai macam. Kan? <laughs> Hahaha. Hanya ada tu. Okey. Aja. Wala. adalah adanya Anaba anabu anasya Anamila mila bisa disebut dimanjari maknanya di atas tadi itu tidak ada apa-apalah yubillu may yasha Ini adalah satu-satunya penjelaskan yang tidak dijelaskan Dia kan berita dibaca petik ketika osal Memakna nanti kalau diwakawkan Dibaca petik Eh, diwakawkan ni baca panjang ah, Sini nak wakaw kan hmm. Nanti kalau diwakaw misalnya wakaw Contohnya yang pertama Kamu tak gila wakaw kan yang yang ketiga tu pull in <Sings> kana pull in <Sings> kana lirahman wa ladon fa baca panjang ni baca panjang maksudnya nanti ada alif tetapi dia kena ada waqa alif di bawah bila alif di bawah faana kalau macam ni dia tak ada faana faan gitu bro guna tadi ni Wakafkan, dia matikan, disukurkan Cukup Kalau dia baca-baca Tapi ni bila, -bila baca panjang Maka alim itu dikekalkan Tetapi ketika wakaf, alim itu disukur Bila alim disukur jadilah Fahana Tahu tak? Ketika dibaca bersambung Fahana awalunah Bersambung Kalau wakaf Maknanya dia di di di ability kan maknanya kan ini walad fa'ala siapa dia punya dia, dia, dia, dia ni no, tak tahu saya sini kalau nak diwaqafkan maka ahli itu harus dihidupkan ahli itu harus dihidupkan makanya ahli itu ada dan ketika ke waqaf itu nanti disebutkan jadi kalau ana nah, lah kita hidupkan LED tu nanti nanti kita kalau vakafkan jadi walalun kalau Bila vakaf terus urus terakhir tu ada je suku cadang. Urus terakhir harus dimatikan. Jadi sekarang ni kalau kita pendingkan dia urus terakhir dia nur, kalau ada LED tu pun ti. Okey. Tetapi kalau kita panjangkan dia maka alih tu tindukan semula Dan kita wakafkan alih tu ketubahan wakaf Jadi dah fa'ana Tak boleh baca Fa'ana Haa kita boleh salah Fa'ana Sebentar kan Sebab nun tu dia dua rekat Bila wakaf di buang alih dia jadi satu rekat Fa'ana tapi ketika bersambung alif itu nanti dihilangkan baca pun sama je fa'ala wa nudi hafi. Dapat tak? Saya mula-mula nak faham konsep wakaf dulu. Wakaf ni bukan wakaf, wakaf. Wa sahli fiha. Wakaf tu asalnya wakaf tu, kan. Kita wakaf apa? padahal dia bila waktu. Waktu ni kena ikut meterik marah ke ikut yang lain. Okey. Ya, ini nak kena. Senbayan, ah, wa ma ana alaikum bihafi. Sebabkan diji ni macam ni kan? Betul. Senagala kita nak waktu, pukul terakhir tu harus ni, betul kan? Jadilah, okay. jadi lah jadi kerana ini kita nak makan daripada anak bukan kerana mungkin tak cukup nafas, Kita tak tak tak mesti makan, tapi mungkin kerana tak cukup nafas kita nak muntah dibasuh, maka kita baca, kulinka na rohmaniyu ala faana, ini faana, sebab menjadi faana sebabnya Alif itu nanti ketika tidak berhenti dihidupan semula kemudian disukurkan Kalau disukurkan jadi berarti Pak Anah Kalau kita tak hidupkan alif itu Kita tetap tekalkan dia dibaca pendek Alif tetap wujud Kalau kita wakaf akan jadi Wadum Pak Anah Nus yang menjadi turun penahir tu nantuan tu dia Tapi tidak seperti itu cuba, mana yang saya cuba turun ni Saya juga sama Baik. Kan? Sebentar deh sekarang dibaca panjang. Sebab anak di sini bukan anak anak satu perkataan yang bermaksud saya Anak inilah lah ana abad... anak apa? Abad... Dengarlah mu. Anak apa? Abad... Muzolaih deh. Anak apa? Abad... Yang namu. Anak apa? Abad... Ana, abad... Yang nak buk binat Kenapa? Kek je Yang nak apa jenabu ke je Ini dia <coughs> Fahil Fahil apa? Bina apa? Bina apa? Fahil global Tep, tengok Bina apa? <laughs> Apakah dia sulasi masjid ataupun pun, ini apa peraturan tu? Aleh, rahmatullah, non, aleh, ba, ba. Ada kali dia ba, apabila dia rubahin atau sulasi mujarab atau sulasi masjid rubahni. Nah, ha? asalnya original. Siapa kata dia rubahin Siapa kata sulasi masjid rubahni? Asadain Asadain Nabah. Sulati Sulati Sulati menjarak dia Nabah. Ini kerana ditambah alif amzah al-banu dia so, telah sesuatu masjid Romawi. Okey. Dia nak apa tu? Nabah apa? Ahmad. Banyak. Dia nak dia ajak hobi. Ajwa wawi. Kerana hasil huruf alif atau lau ya dia atau wau di tengah tengah. Kami kan di tengah tengah satu ada alif. Tetapi muda rendah bukan dia tapi wawi. Jadi aku jawab wawi. Naba naba ha naba kala kala. Muda rendah. Kala yang bulu naba yang bulu naba. Tepat lagi Anabah Anabah yang buku itu kalau surah siril Kalau rumah diri dia Sekarang muradai Jadi Anabah Anabah Anabah tu ikut ajar mana? Anabah ikut ajar Af'ala Af'ala Ha? Anapa ikut majlis masih majlis berwajib apa ada apa ada Yusnilu anapa ini bu Anapa ini bu Tengok ni ni tengok ni apa? Tuh pening ya nak ni ni nak macam apa? Macam apa? Ah ada ada malay itu kubulu, lai Apa yang terapa semua yang sini macam Oke. Ha? Banyaklah ma'ana lahu bana gole. Dia mana paham ini bajalan. Sama jangan betul-betul lagi. Itu buat kelas namo, tausyoraul, ayy ragu malam. Ini kita ulangi pore saja jadi dibaca panjang Anabah wa anabu wa anasiyah wa anamilah Anabah tersebut tetap di panjang panjang sebab hanya melakukan sebagian daripada sesuatu perkataan Dudil lumai yashah wa yahdi ilai iman alab Sekali semua lah, sekali-sekali seorang-seorang yang panjang masa dah Ok, keren, mula-mula يُذِلُّ من يَشَاءُ وَيَعْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ أَنَّمَا فَتَنْهُ فَاسْتَغْطَ رَبَّهُ وَقَرَّ رَاقِعًا وَأَنَابَ فَأَلْقَيْنَا عَلَى جُرْسَهُ من أنا إليه والذين اجتنبوا الطعوة ورئت أن يعبدوها وأناه مما أضرقنا أنعاما وأناسيا كثيرا كما جاء وأناسيا كثيرا كذلك Mimma khalafan amu, wa ana syya kathirah, syya kathirah. Right? <tik> Ada terlebih dahulu? Wajda khalafu, alaiku alamil min Perhatikan perbezaan antara ana dan ana. Menggunakan Hamzah Menggunakan Alif Menggunakan Alif Dibaca pendek Artinya saya Menggunakan Hamzah Tetap panjang Hamzah hanya Ekuan suatu perkataan Hanya suku kata lah Suku kata dia Okey Contoh Contoh sebenarnya Jom, jom. Balquil In وجدنا أباءنا على أمة قالوا بل نتبعنا All uh right. -huh. Wakul ta'ala, ta'ala ta'ala. Wakul ta'ala, wala jauabna anak قالوا وجدنا dan binillahi wama anabi sallallahi binillahi ini dan wama anabi sallallahi berlaku ala warisan berkat selalu kepada hatiku sampai alas ni kata mengintuang tak sepatutnya Allah kata-kata Tapi Allah sampai kata macam tu Surah ni Surah Surah Toh Insya Allah okay. so, tanya Jalim ke aku ni Allah hmm. tanya pada manusia tu Jalim ke aku ni Sepatutnya hmm. Allah tak boleh tanya macam tu kan Sampai Allah tanya tu Bagi lah surah Toh tu Terus instruktif boleh meninya. Surah Al-Baqarah ayat datang berkami orang memberi peringatan tetapi kami telah mengdiskagnya. Semua orang tahu mana tu sekarang ni. tak payah Terus <coughs> Pengetahuan itu adalah dari sisi Allah Sesungguhnya aku hanyalah penyampai yang nyata apa kan je Ikut dengan ikut tu. Pengetahuan tentang kiamat bila pun akan datang pun Allah, Tuhan hmm? Allah Okay, lam alif pula Dibaca pendek, alif dianggap tidak ada pada bacaan Ada huruf ya Tapi dia bagi tanda bulat juga yang apabila -apa tiba, tiba yang berteng, yang berteng kita tahu ada lah, tanah pulak tu mana dia tak berfungsi lah Terus. Ila firaun wa mala. Wa mala'ihi. Ila <tolak> Ila firaun wa mala'ihi faqul la mu'min. Ila firaun wa mala'ihi biayatina fastagbaw. على قوف من فرعون وملائهم أن يخطنهم إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وملائه فاستغذروا وكانوا قوما عظيم Mereka itu adalah kaum fasik, dan mereka itu berkata, "Aku adalah rasul yang kanan tidak er ada benda bacaan. Okay. Walakin lihatlah wahai hamba Ya Abaniy al Naboo, betah sasum Yusuf wa Aqil, wa la tay, wa la tay asum ruhillah. Innahu la yiras, wa la taqulannah bishayin inni sabillul. سامك غدا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وما أتىتم مير بال مير بال مير في أمور الناس. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يُضَاعَفُ لَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إِنَّ sedalam ini ayat adalah luas aira falisan sami نجي nama nama swapas alif tidak dianggap tidak alif dianggap tidak ada perbedaan samalah terus wala qalan ja'atkum min nabal wa a'ta وَتَمُودُوا اصْحَابَ الرَّسُولِ وَمُولًا فَقُرُونَا وَسُلَ وَعَادُوا وَتَمُودُوا اصْحَابَ الرَّسُولِ Adil Ula non mikoyat, non ya, eh? Adil Ula non mikoyat, non Tahu, so, non mikoyat. Adan, kan asalnya Adan tu Dengan non, non mati diberi dia menghasilkan kasroh. Biasanya ini Quran lagi lebih mudah, Ini menjadi Adil Ula. <tuh> Sebagai jahat Zahwasa Selepas ini Mula Wa annahu Ahlaka Ahjanil Ula Wa zamuna Tiada yang melihatnya, fiahiyahe illallah yasim ala qalbi. Amin. Tiada yang bertanya-tanya, amin. Al Azim. Bila Allah SWT. ini bisnona? Adakah? Sudah Bisonuna. Sampai dia wakaf Yang tadilah Siapa dia wakaf Maka maka mereka wakaf Alim itu harus dihidupkan Maka dihidupkan berarti Dimatikan nanti Macam nun tetap berfungsi Maka macam lah Bila hissaluna Tunarika tunial mu'minun Bermana? kalau nak sambung Maka dipenikkan Jadilah dia Bilahi zonunah unarika batuliyal mu'minun Tadi ha. ha. wakaf zonunah Nanti kalau kala, sebuahnya dia pergi di bacaan tak, tak nampak beza pun Semua nanti dia sebalik dulu Jadi wakaf kenapa dia di, di, jadi zonunah atau jadi zonun Sebab pun, alif itu nanti dihidupkan Macam setelah hidupkan disuturkan pula maknanya imun itu tetap selamat dibaca fatahah tidak diwakafkan sebetulnya alif itu dah hilang dalam musim nun lah akan jadi masa diwakafkan jadilah bin lahis zonun tapi tidak ketika wakaf alif dihidupkan hanya dihukurkan nun tetap berfungsi dia bacalah bin lahis tapi kalau nak sambung bin lahis zonunah na'unah na'unah pola saya serap tak terus bawah oh. Wa ata'na rasulah Wa qalu rabbana Inna Ata'na Okey, Wa ata'na rasulah Wa qala rabbana بِيلًا رَصَنَا آتِيهِمْ بِعَفْيٍ ثُمَّ قَالُوا لَنَسْتَبِيلَ رَصَنَا آتِيهِمْ بِعَفْيٍ وَيُقَالُ عَلَيْهِمْ بِآذِيَةٍ مِنْ ضِبَاتٍ وَأَقْوَافٍ جَنَّاتٍ وَأَوَافٍ ira sintan qaddahuha taqdirah itu ada dua nampak tu kita sambung wa yusabu alaihim aamihatim min qaddatu wa lawa min jadat qadari ra Tahlah kan Tengah oh. Tawari ro, eh? Tawari roh, tawari roh. Eh, Dia sambung Mana aku beli Pada yeah, <coughs> sambung lah okay, terus Terakhir Bila terpaksa berhenti pada Tawari ro Yang kedua Ayat 16 mata roh dimatikan Bila terus Alif dianggap tidak akhir Baik wa aqwa min kana al-waris ini terpaksa berhenti <"San> pada ko waris yang kedua gamdamah okay, oh. yang kedua okay, eh nambah maka ra dimatikan bila terus boleh tetap dia yang terpaksa berhenti lah kenapa rasuk ya tawari wa aqwa bin Kana kawarir, kawarir. Kalau terpaksa berhenti, ni pelik ni, special sih. special model sih. Tahu tak? Bila terpaksa berhenti pada surah Inno yang kedua, yang kedua ayat 16 belas, <coughs> mat keroh dimatikan. So, makanya Bila terus, pelik yang tidak ada. Okay sebab dia bersebelahan pun, kawari ro, kawari ro tuan. Ini kita tahu kalau kalau nak berhenti, jadi kalau tak berhenti, jangan berhenti tu Biasanya kita kan tengah berhenti, kepiknya itulah. Ini wah aku abingkana, kawari ro, min fikdah dim, qadaruha sabdira. Jadi kalau berhenti pada sahur itu lah kita tak nak berhenti. Berapa tahun ini kalau berhenti, Maksudnya nol lima juga. Allahu akbar segala kesolehannya mudah-mudahan semoga kita peng pertama sampai insyaallah wallahu a'lam bishola billahi takashur wa la yansafur subhanarabbika rabbil izza